Благочестя, храми і сліду не застанеться, православного люду, ані душі. А поки учиниться найяснішої цариці державна воля, то під крилою її відійде лише пустеля, усіяна козацькими кістьми, напоєна кров'ю, прикрашена руїнами та пожарищами, голос і гумені затремтів, сльоза, що броніла на вії, Упала на бліду немов пергаментну щоку, виснаженої постом і подвижництвом старенької, повільно скотилася по глибокій зможці. Ясновельможна, пані? Не тужіть, не плачте!» з палким співчуттям кинулася Дарина до матері Серафими і в сердечному пориві обцілувала її руки. Я вірю і уповаю, стогін народу прокотиться з краю в край по рідній нашій землі, розбудить орлів, що дрімають у путах. Усі, як один, і жінки, і діти повстануть і розіб'ють вікові лядські кайдани. Що важить повстання беззбройної і темної юрби, марний акт помсти, не більше. Ти, дорога дитино моя, тішиш себе нездійсненними гадками. Поки не була розшматована надвоє наша вітчизна, поки у великій країні росли та міцніли великі душі, дотей тривала боротьба за її свободу. А нині в цьому нещасному куточку нашої України вже немає ні шляхти, ні козацтва, ні міщанства, а лишився тільки простий, сірий, замордований у неволі народ. Де ж серед цих злиденних, темних рабів знайдуться лицарі, здатні запалити всіх великою думою. Є такий орел, а коли він заклекоче, то орлят підніметься багато, захоплено почала Дарина. Запорожці рвуться сюди і з братній любові ладні покласти за нас свої голови. Лівобережна шляхта й козацтво, хоча й не сміють без волі цариці відверто втрутитися в боротьбу, але щирим серцем потай співчувають нам, та й сама цариця про наші біди особисто вболіває і піклується про наш народ перед польським урядом. Чула, чула. І отець Мільхіседек повідомляє мене про це в листі. Та тільки всі турботи царицині залишаються марні. Не зважають на них латиняне поляки, проти короля повстали і жахом сповнюють країну. Хто ж насмілиться проти цієї страшної сили піднести голос, коли навіть велика цариця заради політики не наважується підняти на них свою могутню руку?» Насміляться, збуджено вигукнула дівчина. Залізняк насмілиться і найда насмілиться. Найда? поблажливо усміхнулася йгуменя у відповідь на щире захоплення пани. Та це ж байка, казка вигадана народом. Ні, не казка, а правда. Як правда? Адже люди гомонять, і я чула, ніби богун, і досі живе древнім схимником у печерах, і називається Найдою, і що нібито в слушний час він скине рясу, знову підпережиться мечем і визволить з неволі Україну, злучивши обидві частини її воєдина, і що нібито він уже скинув рясу і подав навіть бойовий клич. І про це ваша ясновелебність чула? Уже заговорили про це? В шаленому захопленні вигукнула Дарина. А гомонять. гаманять, цими днями навіть про чанки розповідали, але ж це байка, і радіти їй моя дитина не подобає, адже славному богунові нині було б 200 років, а хіба життя людське може бути таке довге? Звісно, ні, про богуна це байка, але не про найду. Найда жива людина і молодище, сповнений сил, високої доблесті, лицар і могутністю, і духом, «Орел-козак, окраса Запорожжя!» – палко вела далі Дарина, виблискуючи очима і зашарівшись. Він справді був ченцем спершу у печерах, а потім у Мотронинському монастирі. Стуги попрощався світом, не бачачи порятунку любі його серцю вітчизні. А нині він піднісся духом, запалився надією і кинувся у вир боротьби, щоб врятувати душі улюблених братів. Народ пам'ятає богуна, славного лицаря, того й плутає його ім'я знайдою. «Он воно що?» – справкола мовила ігуменя, пильно дивлячись на дівчину. «Видно, кохана дитина моя, що ти від щирого серця віриш цим лицарям і глибоко шануєш їх. Дай Боже, дай Боже, твої останні слова і в мене стару селили бадьорість і надію. Усе, звичайно, в руці промислителя». Його воля і Його сила, але і нам, рабам Його велінь,